ca să fiți fiști puternici și să-ți adături imediată, destul posibil mai puternică la asautul care se face din ce în ce mai fructunos de-a discluge imaginea acelea ce am unit pentru noi. Această taină mare întrupării Domnului, a răstignirii șanghierii lui, Nu a fost putut, nu s-a putut cuprinde de toate mințile de nici până acum și cât va dura lumea. De vreme ce îngerii care dău o libertate la cunoștință și lucra va totodată să însuim întârziul. De aceste minune a lumi a cu atât mai mulți oamenii care suntem cu din nu le-au putut prin cei pe simți. vedem de brăjumașul care tot timpul a iscopit de Hristos într-un dacă El este mes. Știa că trebuie să vină. Un târguiește Sfânt Ioan Damaschim, spune că l-a cunoscut pe Hristos, că l-a văzut înainte de fi făcut pământul și omul l-a văzut drum pe Domnul. Din acest motiv și un tâctorul când îi pe Iudei și ei se lăudau că ne avem Tată de Abraham. Domnul spune, Tatăl vostru este Satana care din început este ucidător de oameni. Se referă la momentul când Dumnezeu, înainte de a-L face pe om, a slopozit ca să fie văzut Fiul omului vrut și atunci a vrut să În momentul acela ei a început să înțeleagă întruparea lui Hristos. L-a făcut pe om și l-a bismuit în Eden când a văzut în câtă slavă poate să fie luptul în însuflețit. Îngerul nu este din lupt însuflețit, îngerul este ca o scânteie din foc. M a fost împuit de simți Părinți. Închipuiți-vă o scânteie care are și mama și tată focul, poartă niște însușiri la o scară minimă de unde s-a născut. Așa este Îngerul. Este veșnic, nemuritor, nu cade sub măsurile materiale. Când a auzit că Dumnezeu vrea să-l facă pe om din pământ, din lume, să-i dea formă nobilă și în sau a încud de bism, s de răutate și îl dismuia tot Când l-a văzut în câtă slavă stă de și cum toată zidirea îi se supune lui, Atât de mult s-a aprins și atât muncă ce-a fost în mintea lui cumplită cum nu a mai fost vreodată în mintea cuiva. I-a luzit căderea și așa o plăcea în minte cum să-i facă găderea de așa natură să fie irevocabilă. Știa porunca care a pus-o Dumnezeului, Adam și Evei, acolo, în acea trădiră frumoasă. Bastionul nu trebuia să fie de doborât sufletul, dar până la suflet să fie primul bastion, prima redută, prima cetate, trupul. Și s-a strecurat prin urechile elei, nu cumva bărbații să se dea puțin cu o treaptă mai presus decât femeile, cătu că tu ai înșelat nicicum. Poate în alte cuvântări, dacă vă ajuta Dumnezeu, Vom întâlnui aceste lucruri ca să vedem cât de frumos le-a uniformizat Dumnezeu cele două bărți ale omului și nimic nu se poate lăuda mai presus de celălalt că prisosește cu ceva. I-a aruncat această mămeadă să mănânce din fructul oprit și a mâncat. Știind că este călcare de poruncă, minciuna, înșelăciunea care a fost, că în ziua când veți mânca în acel om, veți fi ca niște Dumnezei. În momentul acela înșelați, mintea fiind umbrită, n-au mai putut să se stăpânească și au mâncat amândoi. Dumnezeu nu a fost un spir cu ei, La a întins o mână spre vindecarea călcării pornicii și i-a spus, Adame, unde ești? El s-a ascuns că momentul în care a mâncat din fructul oprit a început să se rușineze, a început să-și vadă goliciunea. Aș putea să asemui la o scară minoră, jos de tot câte nevinovate nevinovat este copilul nou născut. Nu are nicio treabă. N-are rușine. De multe ori vă văd cu copiii pe aici, sunt ca niște regi. sau vorie vor ei și distinsa Doamnă și distinsul Domnului sunteți robii lor cum și au fost pentru noi care suntem puțin mulți. Iată că momentul când am mâncat din fructul oprit au început să fie într-o altă dimensiune mentalitatea Și atunci când a fost chemat spre mărturisire, el s-a ischiva și a spus, nu eu am mâncat din fructul locului. eva pe care mi-e dat-o. la ei, întrebată fiind, același lucru l-a făcut să arunce, cu împăvea cineva, șarpele manșelare și s-a dat de pentru toți spre ele. Dumnezeu trebuia să scoată din rai atât pe Adam cât și pe Eva. Deja prin acest lucru care l au făcut a intrat moartea în ei, dar a intrat moartea numai trupeastă. În lup, diavolul nu avea să se bucure pentru acest lucru, ținta lui era să o moare sufletul care era veșnic. dar nu putea să ajungă la a doua până în o de prima și din acest motiv Dumnezeu a făcut un în bine. Tu dacă ai mușcat o odată din muneală, deja e funerabil și cât de deștept și ficrean este, că el a fost supremul Îngerilor Lucifer, nu vei rezista. Ați observat și frățile voastre, Întotdeauna când, din curiozitate, începem să cunoaștem binele și răul și ne stăpânește curiozitatea, la un moment dat, dacă ai în minte lucrativul a ceea ce vrei să faci, nu mai reziști? După ce ai săvârșit călcarea de poruncă, îți dai seama, devii un alt om, e prea târziu. Ochii tăi nu se mai uită cum se uitau înainte, de acum iau alt unghi în jos. Îți aduce aminte de călcarea de poruncă cine ai fost înainte de a mușca din momeală și cine ești după, executând faptic momeală. A fost scos atât Adam cât și Eva. în bunătatea sa nu i-a părăsit Dumnezeu. Am văzut cum s-au scurs mii de ani până la venirea mântuitor, și ca să nu lungim cuvântul și să obosim să pierdem chint, esența acestor cuvinte. Vom direct la niște lucruri principiale ca să rămână în minte și să fiți puternici atunci când veți fi contrați de către cineva erediti sau ceea ce vedeți la televizor în mass-media în general ca să strunje ne pe mărturisitorul toaurului Dumnezeului Celui adevărat. Iudeii se întâlnesc odată cu Mântuitorul și spun: "Dă ne semn." Și atunci Domnul le zice: Nu vi se va da vouă decât semnul lui Ionar, prorocul. Ce s-a întâmplat cu mult timp înainte cu acest proroc? Acesta a fost trimis de Dumnezeu el afind, la cetatea Ninivei, care pentru păcatele lor trebuia să fie omorâtă, scufundată. Era ca sădită să aducă rot, dar s-a părăcinit datorită păcatelor. A cârtit înaintea lui Dumnezeu și a fost frică zicându-și în lui Oare mă va asculta pe mine un nimeni stilat acetat de Și Și numai pentru această cârtire... Avea să se scufunde corabia care până la urmă l-a luat în pântăcerei și călătoreați pe ninibe. Mateloții l-au aruncat peste bord și marea s-a liniștit. L-a înghițit-o fiarul a mărilor. Trei zile și trei nopți a stat în pântăcere fiare. Probabil că erau balenul ca șalot. Că nu fi fost un animal mare nu fi fost un Iar el când s-a văzut în această primejdie a ridicat mâinile în semnul crucii și s-a rugat lui Dumnezeu și și-a dat seama că pentru neascultarea lui a pegesit Dumnezeu viața lui după trei zile și trei nopți la vomitat Acea fiară pe marul Ninivei și-a mărturisit cetatea tata s-a întors. Ea, până la urmă tot a pierit, dar nu în timpul împăratului acelea care s-a căit, în timpul altuia care a uitat această minune și s-a întors la păcatele părinților lor. Acel semn al lui Iona, prorocul, era de fapt semnul că Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, va sta în pântăcele pământului. ca așa cum Iona nu a fost digerat în pântăcele acelei fiare, așa pântăcele pământului care digeră totul, se va rușina de trupul lui Hristos și nu se va atinge de el. Nu au putut să înțeleagă acest lucru. Ne punem întrebarea dacă Mântuitorul a fost răstignit vine. Cei care știți că a mai tâmpuit de câteva ori acest lucru, răbdați. Cei care nu știți, ascultați Nu cap trei zile și trei nopți în mâncimea lor, după cum este în rânduiala omenească, de vineri până duminecă. Dar cum se tâlbuiesc? Mântuitorul a fost răstignit pe cruce, pironit în cuie, la ceasul al șaselea. De la ceasul al șaselea și până la al noua sa, Întunecat cer, soarele și-a adus ca un clas mărturisitor pentru mustrarea omului. Tu, ființă rațională și nobilată, chip și asemănarea lui Dumnezeu mai mare decât mine, nu l-ai cunoscut ca acest este ziditorul și-al tău și meu. Pentru aceasta, cu alte cuvinte, îmi închid lumina. Trei ceasuri a stat pământul întunecat. Pământul în sinea lui s-a cutremurat că nu a putut suferi, tot ca o ființă rațională, nu a putut suferi această faptă groaznică de a-l omori pe ziditorul și a pământului. S-a scutuit în temelii, nesimțitoarele și în pietrele reci, și ele au venit spre în împinarea acestui gest al omului și au crăpat nefiresc. Tăcuții morți, în care au mai rămas doar niște oase, au venit mustrându-i pe cei fi și nefiresc au ieșit din pământ la suprafață, mărturisind în complăsuire cu ceilalți Cu celelalte lucrurile ale lui Dumnezeu mărturisind fapta omului. Prima noapte se socoată a fi cele trei, zi, trei ceasuri, de la ceasul al treilea până la ceasul, de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea. La ceasul al nouălea Domnul a murit pe cruce. cu ultimele lui cuvinte sete, și atunci omul ca să-și împlinească în apogeul său lucrarea mizerabilă i-a dat-o set și, sen, și fiere. Prima zi este de la ceasul al nouălea până la apusul soarelui firesc, întunericul firesc. A doua noapte este vineri spre sâmbătă, a doua zi este sâmbătă. A treia noapte este cea de sâmbătă spre duminică și spre luminatul zilei, spre răsăritul soarelui duminică avia Tutodor. În felul acesta am primit prorocia prorocului Iona. A stat trei zile și trei nopți în chitul mării, acesta a stat în cele pământului. Îl vedem de Apostolul Petru cum în acea grozăvie care a scutuit Ierusalimul, cum de la curtea lui Pilat, de scumpul lui învățător, Domn și Dumnezeu pe care l a mărturisit cândva, cum se de Nu s-a depădat, că nu a fost nepădat de domnul într un interrogator al lui Pilat sau lui Caiafa sau al lui Ana cherhei. O umilă femeie care târită de acest, de această furtună De acest șuhoi cu de oameni care toți strigau Ial, Ial, răstignește-l, a recunoscut pe Apostolul și l-a arătat cu degetul și acesta este unul din ei. Iar Apostolul s-a lepădat de de Domnul, spunând că nu îl cunosc. Lucrul acesta, de ce? deși nu era în fața Mântuitorului făcut, nu putea să scape că El era Dumnezeu și cunoaște și necunoaște pe toți oamenii. După cum și prorocul David spunea că cel nebucrat și negândit al meu, Tu, Doamne, l-ai cunoscut. Domnul Hristos învie de dimineață, într-o trenă de minută. Iudeii, sâmbătă, arhereii, cărturarii și farisei serbau paștele, benchetuiau, erau într-o desfătare întinsă la paroxism pentru faptul că au scăpat de acel cum îl numeau. Dar unul din ei și-a adus aminte că Mântuitorul a spus, Ca treia zi voi viați. Și atunci a trimis la Pilat și au spus să pecetuiască mormântul. Pilat l a trimis răspuns cărturarilor și arhireilor. Aveți custodie, faceți cum vreți, de la mine aveți putere să vă pecetiți mormântul la celia. Lucru care l-au și făcut. și spre o protecție mai mare au pus ostași să păzească mărmântul. Cine poate sta oare împotriva Creatorului? Omul în inepzia lui multe lucruri face, rele și bune, dar mai puține sunt cele bune decât cele rele. Că atunci când este pus în față, în față, cu alternativa, cea bună se rușinează, își dă seama că putea să facă altfel. Așa erau vorbiți, aceea atunci. Tocmai și stând și păzind mormântul, n-au putut opri minunea lui Dumnezeu, că a ieșit din mormânt, înviat. De acum, Domnul în bunătatea lui trebuia să arate ucenicilor care sufereau cea mai mare tristețe din viața lor, că le-a murit cel mai drag, cel mai iubit dintre oamenii tuturor timpurilor și a pământului contemporan lor, iar noi trebuie să pregălăm și al nostru. Cea mai mâhnită era Maria Magdalena și cu Apostolul Petru, dar nu înaintea mamei sale, Maica Domnului. Ea s-a retras într-o durere sfârșitoare, cumplită și tăcută, mută, Ea trebuia să se arate cu adevărat o doamnă în firescul cuvântului și a ceea ce o stăpânea sensibilitatea ei. Nu putea să-și exprime durerea care i-a sufletul. S-a retras plângându-și fiul. știind câtă nedreptate s-a făcut că l-au ucis mișelește cu alte cuvinte. Ce ce cântăm noi în de Pașa voi până la înălțare, acționul Maicii Domnului, Îngerul a strigat ceea ce ești de dar curată fecioară, bucură este al cătui de Sfinții Părinți arătând că prima veste că Domnul Hristos a înviat, a fost dusă Maicii Domnului de către Înger. Arhanghelul care a vestit-o că tu vei naște pe mult așteptatul Mesia pe Fiul Lui Dumnezeu, acela a venit și în același glas frumos i-a spus, bucură te ce, ce ești plină de dar, Fiul tău a înviat. Nu avea nevoie de absolut nimic mai liniștititor decât vestea că fiul ei a înviat, acea veste care nu era adusă de om, care putea să fie deformată de Îngemul lui Dumnezeu. A primit bucuria pe măsura tristeții, cum a spus aseară. Din aceste frânturi care mi s-au descoperit, am putea să învățăm viața noastră în micina noastră. În tâi muncește o fericire, o bucurie, o mică veselie și apoi trăiești. -o. E ca și cum te-ai bucurat când primești ceva și trebuie să dai înapoi. Creu este să plătești după ce te bucuri. Cât de frumos a fost pentru Maica Domnului, pentru Apostol, dar și creu totodată să mâncească bucuria învierii Domnului Hristos. Maria Magdalena, acest personaj de care s-a În lumea, aș putea să spun, cei bistruiați și tăiați împrejur, că numai ei sunt actorii, săvârșitorii acestor plasperi. Era o femeie care pentru viața ei, mizerabilă, a slobozit Dumnezeu și a intrat diavolul în ea. Era cumplit de muncită. Domnul a vindecat-o fapt pentru care i-a rămas fidelă și, și a adus sentimentul ei de prețuire până la sfârșitul vieții pentru faptul că Domnul Hristos a vindecat-o dintr-o boală de unde nu mai putea ieși vreodată. Ea suferai enorm de mult din cauza că a simțit că în persoana Lui Hristos este Dumnezeu. Atât de bărbătoasă putea să fie acea femeie, încât în noaptea se ducea la mormânt și plângea pe mormântul Domnului. Ierusalimul era foarte tulburat la timpul de acelea. Oamenii erau injectați cu o furie cumplită. Era frică ca să mergi noaptea prin Erusalim. Îmi spunea Mitropolitul Silvestru, odată când a mers în Erusalim, a văzut o scenă undeva într-un cartier al Erusalimului, când niște zilotiști, perciunații aceia, L-au prins pe un preot, așa l-a bat jocorit, așa l-a scuduit și l-a scuipat până și-a terminat saliva, a din toate fețele lui și l-a scuipat în față, cred că putea și omorâi. Așa furie ce puteau să aibă acești oameni. Dar în noaptea aceea, Toți ucenicii s-au ascuns de frică, erau oameni și ei. Era acea furtună de care a spus Apostolul Pavel, care a rupt ramurile măslinului, dar rădăcina a rămas vie. Maria Magdalena era discusă că l-a luat pe Domnul și l-a omorât mișelește, Și l-au îngropat, când s-a dus dimineața la mormânt, că o dină nu mai era sufletul ei, a văzut ormântul descoperit. Atât s-a înclistat și a dat seama că l-au furat pe Domnul. Și atunci a văzut îngerul și a spus, pentru ce-l cauz, pe cel fiu cu cei morți? Ea nu mai putea conștientiza frumusețea îngerului, atât de zvrubit era în sufletul ei. Și nu departe, vede pe cineva în grădină și s-a dus la ceilală crezând că este grădinar, deja soarele răsărise, că era duminecă dimineața. În zdrobirea inimii se aruncă la picioarele acelea și îl roagă frumos să-i spună cine l-a luat pe Domnul. Și atunci Domnul în glasul îi cunoscut îi spune, Marie, nu te atinge de mine, că încă nu te simte Tatăl meu. Auzul glasului a liniștit Domn, a deșteptat-o din acel zbuci, din acel război, Și când a ridicat ochii, a rămas fără glas, l-a cunoscut pe Domnul, că Această veste trebuia să o ducă undeva și a fugit pe străzile Ierusalimului până la casa unde erau ascunși apostolii și a spus cu clas de Deu a înviat Domnul. Apostolul Petru, care era stropit la suflet, câteva zile înainte se depădase de Domn și cu râgnitorul care era tânăr, atunci, la momentele acelea. S-au tutuți, au, dus, -au la mormânt să-l găsească pe Domnul, dar când au ajuns acolo, Nu l-au mai găsit pe Domnul, numai de erau. S-au bucurat și cu atâta, că pentru ei Maria prezenta cea mai mare veridicitate a acestei știi. Era vestea supremă că Domnul a înviat din mod. Apoi Domnul s-a arătat lui Simon Petru în înviat din mod. i-a sculberat tristețea era un om spus a terminat că după îngroparea Domnului puse cap la cap evenimentele lui a Domnului și-a dat seama ce greșeală a făcut că s-a lepădat de el iar cel ce l-a zidit cel ce l-a povățuit Cel ce s-a dus în iad să-l scoată pe Adam și pe Eva, l-a avut în cunoștința lui câte mult suspina și ce suflet zdrobit avea. I-a fost suficient această zdrobire cu smerenie ca să-l cheme pe Domnul și să-i arunce norii tristeții. Că după ce s-a arătat Maria Magdalenei, S-a arătat Sfântul Apostol Petru. În momentul când s-a arătat, atâta s-a liniștit că i-a aruncat prima tristeze, următoarea avea să fie în cele 40 de zile când s-au mai întâlnit. Apoi Domnul... Avea să se arate prin ușile încuiate tuturor ucenicilor, mai puțin Toma, care lipsea din ceata acelora. Pe seară erau doi, Luca și Cleopa. Luca era viitorul evanghelist care, atunci când Toma a fost prins în grădina Gesiman, vândut de Iuda, El fiind mai tânăr și știind tot ce se întâmpla cu Domnul, a fost prezent în noaptea aceea. Mărturisește istoria că s-a furișat, dar s-a îmbrăcat într-un cearșaf, n-a luat haine pe el și s-a furișat ca să vadă toate scenele. După ce l-au prins pe Domnul, un soldat l zărit și a fugit după el. Și când a prins de cearșav, el s-a desfășurat și a scăpat cu fuga. Apoi avea să mărturisească cei ce s a întâmplat în grădină Ghezima. Acest luca și cu Cleopal. Mergeau la Emaus era locul lor de baștere, veneau din Ierusalim și au fost prezenți la toate aceste evenimente. Fiind spre seară și vorbind continuu de ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim, vin un necunoscut din urma lor și întreabă, dar ce vorbiți voi? Iar ei spun, vorbind despre evenimentele care s-au întâmplat în Ierusalim, dar ce evenimente au fost, că și eu vin de acolo. Iar ei spun Domnului, au tu singur ești nemernic în locul astea, tu nu știi ce s-a întâmplat, nu știu. Spuneți-mi și mie, păi cum l-au luat pe Domnul, cum l-au badrocorit, cum l-au răstignit, cum... A fost îngropat și acum am auzit că a înviat. Și pe urmă Domnul începea să tâlpuiască Scripturile, dar nu s-a arătat că El este. Și când a venit vremea să se despartă, ei l-au invitat la El și a spus, „Da, unde mai mergi, că este către seară, vină la noi să mai comentăm evenimentele. Și a mers. A mers în casa lor și când au văzut că toți trei comentează aceleași evenimente și mai ales străinul acela, leșit îl cuiește, era o conversație destul de plăcută, care s a lungat neputința și la un moment dat ia Domnul pâinea și o binecuvintează. În momentul acela li s-au descoperit ochii acei trupești, sufletești și l-au cunoscut pe Domnul. Iar Domnul a și dispărut. Atât de mult s-au supărat cum l-am avut noi pe Domnul și iată cum a plecat. În acea noapte au plecat în Ierusalim și s-au dus și au mârturisit apostolilor Că ceea ce a mărturisit de dimineață Maria Magdalena este adevărat când i s-a arătat și nou. Dragi credincioși, ne punem întrebarea, de ce s-a arătat Mântuitorul fiat femeii și nu al cuiva? Maicii Domnului trebuia să-i se să ducă prima feste. Era personajul prim mama lui. Ea era, făcea parte din o altă familie. Dar de ce Mariei Matalena? spun acest lucru că prin ea se preînchipuia Eva. ia trebuia mângâiată că era întristată de moarte. Cum i-a fost lui Eva? când a fost scoasă împreună cu Adam din Rai, groaznic de greu, mai ales când a apăsat culpa că prin fenic această cădere, până la sfârșitul vieții a rămas într-un continuu regret. Fica ei de peste milenii cu pe femei. Era păcătoasă, ca așa cum tâlharul pe cruce, în spasme de morții, a cerut de la Domnul, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. A cucerit împărăția, iertat fiind că era tâlhar, așa ea la rândul ei pentru păcat, era tot ca un tâlhar. Pe bărbat la iertat. de acum a iertat-o și pe Eva prin Maria Magdalena și în felul acesta Domnul în bunătatea lui s-a arătat cum am spus și mi-a această expresie Un de bracto Domnul Domnilor cum am mai numim în rugăci a fost de atâta bun sens, a fost de atâta domnețe, domnie de atâtă milostenie, de atâta bunătate, copleșitoare. Pentru acest motiv s-a arătat Ievei prima dată în viat, iar lui Petru i s-a arătat în aceeași zi ca să-l vindece de durerea care l-a stăpânit după ce s-a lepădat de Domnul la curtea lui Petru. Domnul Hristos avea să mai stea 40 de zile în trup, dar de-acum a înviat din morți ucenicii, apărând când și când după scopurile care trebuiau îndeplinite și a 40-a zi de astăzi numărând, avea să nască la cer în fața ucenicilor. În felul acesta își Încheia epopeia fiului lui Dumnezeu din tată, fără de mamă, și a fiului omului din mamă, fără de tată, acea epopeie de 33 de ani și jumătate pe pământ, a biruit moartea. El este întâi născut din morți și ne așteaptă și pe noi, neînfricoșându-ne de ceea ce ne stă în cale. Nu trebuie să ne ampuinăm la suflet, din diferent, ce or fi în fața pașilor noștri duhovnice, să nu vă ființ sufletele pentru un priterinte. Acum au apărut foarte multe curse pentru oameni. Se duc în organizații obscene și nu greșesc cuvântul organizații ascunse, pentru ce? Pentru niște galoane, pentru un salariu plus, pentru ca să nu faci nimic și să te săedea -ți nu faceți acest lucru. Îți vin Sufletul, îți vin strinitatea ta de om, mai ales de creștin. Păsiți-vă conștiința cât mai curată față de Dumnezeu și implicit față de om. Iubiți credincioși, nimeni nu este drept, că nu s-a născut în afară de Hristos om pe pământ care să nu greșească. Dar având în vedere că Domnul Hristos încă mai stă cu mâinile răsfirate pe crucea Golgotei, ne așteaptă pe fiecare din noi spre îmbrățișara Lui Dumne să iască, ne cine om fi, numai să credem în ea. Lui se cutvine slava și cinsta în veci. Amin. I <fie>